Haraitzen duzu ez, eh, zuten, eta ohikoa den bezala, saioak ba, aurrera egin ala, gure gehi zerrietegionetan, ba, kolaburo atzailak izaten ditugu, hemen zentzelik irratian, eta horietako bat, astero astero hemen puntual, puntual egoten dena, Imanol da, kasio, Imanol? Arratxaldeon Arratxaldeon, edakizemos entuten zaizuna Episkatiboko izut, zurea gotxa ondo entutean ere, baina non importantea guadata e, Eta badakigu, bazukek hartzen duzula astero astero, ba literatu robra bat, gaztentzako, txikientzako Edo, alako, seo Gaurkoan zer da, horrekoan komiki bat izan zen Gaurkoan? E, gaurkoan, e, liburu bat horrein e, dela maika urte berria argitaletxeak e, kaleratu zuena eta gero, berrargitaratu zuena elkarrek eta e, bildumada baten barruan, argitaratu zen berriak, oso liburu interesantea da, arantxeiturrek idatzia da, eta e, amona basoan galduzeneko adu izena. Uh -huh. Titulo berezi, azta, badaukago aurra asko basoan galduta eta ume asko, eta horreltako ipuina eta asko goten dira, maino namunak basoan galzea, ez da oso ikoa, ez? Da osoikoa, ez? Ba ez ez daoikoa, baina arantxa iturrek badu horrelako, ez git, bueno, e, estilo berezi bat, esango dugu, bere estiloa, eta, bueno, ba, lang guztietan, ba, nabarmentzen da, eh, arantxa dela, atzean dagoena, eta, bueno, ba, ezagutzen, ez dutzen ez entzat, esango dugu, normalean elduen txako idatzi izan duela, ba, bere aurduan aldiak, eta, bueno, e, ba, bat hainbat lan, baina aur literaturan ere ibili izan da, berak esaten duen ez, enkarguz idatzi du, idatzi duenean. Eta bueno, ba ez ba horrela izango da, baina bintzat egiten e, duena enkarguz izan edo edo nola izan ez daki, baina ondo ateratzen zaio, haitortu berzaio emakumeari, ba dibidez, ba obra honek, ba, ba duela horrelako, ba... Aquí ser veres y balba o no ma interesa de ti urtzen una obra o ser da novela remba tipuña narracio narracio de hecho en serio es dene anuso de rech catálogo batzen o ipuña izateco piscaba luzea baño novela izateco laburre guía ma o no maoche en ba narración bat de ituko oh, digo o eita o eita kaguchi o ritaco es daquita o eita mavi te pico no eh. uh -huh. Eta ze, ze ez kontatu bukaera, baino nagian bai ze kon, kontatu pixka se no la da basoan eta norekin topatzen da, otsoarekin, chanogoritchuekin, ipochekin, norekin, norekin, topatzen da basoen. Ba, bai, ba, e, asmatzu ez utxanoritchu da klavea hemen. Eh, e, eta amona ipuin kontalari bat eta e, ba, nola momentu batean Ba, Amonak bere adinarekin ba baia ba burua gazu e, burua faten hasi zaio eta ordan ba, amona bihurtzen da tsaro gorritzo eta amona ba, bueno, ba, bere buruko basoan galdo egiten da horixera horixera historia honen mamia giltza eta bueno nikuzen izenburuak ere nahiko nabarmen eh iradokitzen duen zer da Uhum. Amona, ba, bere buruko basoan ba, galtzen da. Eta horrena, nolaitere, ba, altzei merraren retratu bat, aldo horretatik izan daiteke, hau lit, aur literatura deitzen zaiduna, baino elduei oso begira dagoen aur literatura, baina, bueno, ba, hori, ba ba gai hori da bintzen, eh? Altzei edo zartza doaren ba, faze hori, ez da, baina burua galtzen ari garen faze hori. Agian ez, esaten duzuna ez, aurrentzako literatura baino gehiago Agian helduekin elduekin, alabein ala aurrak irakurita, ala elduak, ba, aurre askotan ba, esplikatzeko aintzai haukagun hori, asaltzeko beste modu bat, ez? Bai, bai, orantxe bukarean esan dezun aurrekin gelditzen naiz ni, e, baina bein amar bat urte, sortzi amar, e, umearen entenimentoren arabera, adinan lartuko da, baina momentu batean, igual, ba, aurrean dauzkan pertsona helduak ba ulertu nahian edo inbaz galdere egingo ditu eta bereziki ba etxeko zaharrenak agian ba comportamendu xelebreak edo berezia bituztela shamanetan denema agian ba konturatuko da horrelako ba, gauza gauzak esititzen direla estaba ba buruga egiten zaiera zaharrai eta bueno ba horrelako narrazio batek ba, gauza bere lekuan jartzen lagun desakete Lagundezak eta, bai, beste digaben, narrazio literario bezala, esan edo, er, gaia erosien izan da ere, e, txukunda, testu bada, eh? oso, bueno, anekdotatxo bat da, laburra lagurra daiz ez da, ezer, la, bueno, inoren bizitza aldatuko duena gertatzen, elkarrizketa askorekin dago gainera, esan edo, er, esan bertaera xumeak eta denbora gutxikoak eta ariñak dira, bainoan, e, retrato moduko bat egiten da, eh? Ba, egoera baten une zen retrasoa eta aurrek balio du, du, ba esatzen ba, literarioki eta bai ba agian ba, kezka edo galdera batzuk aurrak eduki ditzazenak ba ba hasetzeko bueno, edo bideratzeko Mhm mm osondo bai. Manol osondo ez eh, handu 32 orrialde ditula honnabasoan galdu galduzeneko ba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 Hoi da, marreta berroi harten Eta marraskirik badu, hori da Galdietunen izan, mm. auka ere bai marrazkiak kedo orten bai. da Bai, ez ez ez jo, eta gaineran, elena hori ilustrazioa, beraz Ba bueno, ba Euskal Herrian gaur egun ba, e, ezakit goraipatu dena dena eta ba, ziurren era bere meritu propioz ba, e, nazio artean ere ba, Euskal ilustratzaile ba formatuena eta eh? Elena jo sola bai, bai eta bueno ba beti bezela eh, Odriozola oso inteligente da per estiloa bueno em eh, sea e sina eta eh, ba konpara e sina da horretatik segituan konturatzen Odriozola bai, oso persona da eta <coughs> eta laguntzen du narrazioari oso y laguntzen dio bai No la ba, nola dauen orkestra ta, ba Eh, historia bakarren umorea sehatzen du eh ba jarraitzen du nolabide esateko eta ilustrazioak ba ba oso onki laguntzen du historia idaztizko historia bai bueno ba, sonoi manol uste du fitxa teknikoa goratzearekin da ja, esan dituzu ilustratzailean orden idazlea ta hori dena baina niko uste du bukatzeko bai. goratza berriro dena Eta horrela ja bai, begira eh, amona basoan galdu zenekoa Horla dizembrua. E, idazlea arantxa iturbe. Marrazkilaria Elena Odriozola. Argitaratzailea e, denon artean e, deiten zan entente baina gona azkenean atzean elkar zegoen, elkar eta berria bia eh, zeuden. Eta berriak sortutako bilduma baten barruan 2002an kaleratutako bilduma bat berriaren bildumako laugarren alea zehazki. Eta Ba, ba hori xe, mi uste, datu guztiak eman ditugula. E, gero, elkarrek atzera zuen, e, bere kisa, liburu honen beste edizio bat, 2008-an, eta agian hori da, errexena topatzen, liburu dendetan. Eh? E, ba, karo, berriako bilduma, bilduma oso bazen ezpadezu bilduma oso erosi nahi, ba, karo, e, ba, hobe bilatzea, bigarren edizioa, egin, eh? 2005eko. Amona basoan galdu zenekoa liburu honen 2005eko edizioa. Ba, sonda, hami esker berriro gurekin egoteagatik hemen zentzilikerratiean eta tester hurrengo estera arte. Vale, perdí, non doisen? Ja, no